Книга четверта У моїй душі ти кригу Списом огненним розбив Тим розбурхавши до бігу В ній гінких надій порив Тож вона просвітла із волі В доконечности жива Славить всі твої доволі Януарію дива Генуя в січні 1882 року 276. На Новий рік. Я іще живу, я ще мислю. Я маю жити, бо я маю ще мислити. Sum ergo cogito, cogito ergo sum. Існую, отже мислю, мислю, отже існую. Парафраза філософської формули Рене Декарта. Я мислю, отже я існую Сьогодні кожне дозволяє собі висловити Своє бажання і заповітні думки Що ж, і я хочу сказати Чого б я хотів сьогодні від себе самого І яка думка вперше в цьому році набігла мені на серце Думка, якій судилося стати підваленою, запорукою і втіхою мого подальшого життя Я хочу дедалі глибше засвоювати вміння сприймати необхідність в усіх речах Як їхню красу Так я стану одним з тих, хто робить речі прекрасними Аморфаті Любов до долі Тобто любити все, що дарує доля Нехай відтак це буде моєю любов'ю. Я не хочу вести жодної війни проти потворності. Я не хочу звинувачувати. Я не хочу звинувачувати навіть обвинувачів. Відводити погляд. Нехай таким стане єдине моє заперечення. А коротко підсумовуючи, я відтепер хочу бути тільки... Стверджувачем 277 Приватне проведіння Є така найвища точка життя, досягнувши якої, попри всю нашу свободу, і хоч як би ми заперечували будь-який вищий задум у прекрасному хаосі існування, ми знов опиняємося у величезній небезпеці, духовної несвободи. І на нас чекає найжорстокіше випробування у нашому житті. Саме тоді пронизує нас неминуча думка про особисте проведіння, переконливість якої забезпечує найліпша адвокатка – наочність, ясно демонструючи, що рішуче все, що з нами трапляється, все обертається нам на добро видається, ніби життя щодня і щогодини тільки того бажає, щоб знову і знов доводити цю формулу. Хоч би про що йшлося, про погоду чи негоду, про втрату близької людини, недугу, наклеп, затримку листа, вивих гомілки, покупку, суперечку, розгорнуту книжку, сон, обман. Все виявляється відразу ж, або у найближчий час чимсь таким, чого не могло не статися, сповненим глибокого змісту і користі саме для нас. Чи існує небезпечніша спокуса, ніж зневіритися у безтурботних незнайомцях, епікурових богах, і повірити у заклопотане і прискіпливе божество – особисто поінформоване про кожну волосину на нашій голові і яке не гідує наданням найцінніших послуг. Що ж, на мою думку, незважаючи ні на що, даймо спокій богам, включно з послушливими геніями і задовольнимося припущенням що наша власна практична і теоретична спритність у тлумаченні і впорядковуванні подій досягла нині свого апогею. Не перебільшуємо також ці вправності нашого розуму, якщо часом нас приємно вразить придивна гармонія, що виникає з гри на нашому інструменті. Гармонія аж надто милозвучна – щоб ми наважилися приписати її собі. Насправді тут і там хтось бавиться з нами. Милий випадок, він принагідно водить нашою рукою, І жодне наймудріше проведіння не зморомоглося б вигадати музику, Прекраснішу за ту, яка лунає з-під нашої безтямної руки. 278 Думка про смерть Я відчуваю меланхолійне щастя, мешкаючи у цьому лабіринті вуличок, потреб, голосів Скільки втіхи, нетерпіння, жадання, скільки спраги до життя і сп'яніння життям Виявляєш тут, що миті А однак невдовзі запанує спокій для всіх цих галасливих, моторних, спраглих до життя Одначе за кожним стоїть його тінь, його темний супутник. Це завжди як останні миттєвості перед відплиттями мігрантського судна. Люди мають сказати одне одному більше, ніж будь-коли. Час збігає, мовчазна самотина океану, нетерпляче тяжіє над усім тим лементом. Така невситима і впевнена у своїй здобичі. І геть усі вважають, бо цим усе, що сталося досі, нічого або мало що важить, що натомість близьке майбутнє є всім. Звідси цей поспіх, цей галас, це самоприголомшення і самообман. Кожне прагне чим швидше опинитися у цьому майбутті, проте сама тільки смерть і могильна тиша є в ньому спільно, Єдино достовірною. Як дивно, що ця єдина спільна для всіх достовірність майже не має влади над людьми і що вони найбільш далекі від того, щоб почуватися спорідненими у смерті, я відчуваю щастя від того, що люди геть не бажають думати про смерть, я б залюбки зробив що небудь для того, щоб зробити їхню думку про життя. Сторазово більш вартою обмислення 279. Зоряна дружба Ми були друзями і стали один одному чужими Але так воно є І ми не хочемо затуманювати цього Чи приховувати від себе самих Ніби ми цього соромимося Ми, два кораблі у кожного з яких своя мета і своя путь Ми, звісно, можемо зустрітися і відзначити нашу зустріч Як колись, давніше Тоді славні кораблі стояли в одній гавані І під одним сонцем так спокійно Що могло видатися буцімто у них одна мета І вони її вже досягли Проте всемогутня сила нашого завдання розвела нас знову по різні боки, в різні моря і широти, і, можливо, ми ніколи не побачимося. А, можливо, побачимося, але вже не впізнаємо один одного. Різні моря і різне сонце змінили нас. Стати чужими один одному, цього вимагав закон, що панує над нами». Саме тому ми маємо також більше поважати одинотного. Саме тому думка про нашу колишню дружбу має стати ще більш священною. Ймовірно, є широчезна невидима крива і зоряна орбіта, настільки всеосяжна, що включає у вигляді крихітних фрагментів наші настільки різні шляхи і цілі. Піднесімося до цієї думки. Проте життя наше коротке, і зір наш надто слабкий для того, щоб ми могли бути чимсь більшим, ніж друзями, у сенсі цієї вищої ймовірності. То віримо ж у нашу зоряну дружбу, нехай навіть нам судилося стати один одному земними ворогами. 280. Архітектура мислителів. Нам коли-небудь, і мабуть дуже скоро, треба буде усвідомити, чого здебільшого бракує нашим великим містам. А саме тихих і усамітнених просторих місцин для роздумів, місць з високими довгими критими пасажами для негоди чи надміру сонячної погоди, куди не проникав би гуркіт екіпажів і вигуки рознощиків. І де більш витончене почуття тактовності забороняло б навіть священникові гучну молитву споруд і парків, які на загал виявляють піднесений характер роздумів і самотніх прогулянок. Відійшли в минуле часи, коли церква володіла монополією на роздуми, коли віта контемплатива мала насамперед бути віта релігіоза. Споглядальне життя мало б бути насамперед життям релігійним. На латині «життя» – «віта» – «жіночого роду». У всьому, що набудувала церква, проглядається така риса. Не знаю, як би ми могли задовольнятися її спорудами, навіть якби позбавити їх церковного призначення – як доми Божі і розкішні притулки надприродного спілкування, вони промовляють надто патетично і упередженою мовою, щоб нам, безбожникам, вільно було обмірковувати в них свої думи. Блукаючи тими пасажами і садами, ми хочемо перекладати себе мовою каменю і рослин. Ми хочемо прогулюватися у самих собі. 281. Вміти знаходити завершення. Майстри першого ступеня відзначаються тим, що вони, так у великому, як у малому, досконало вміють знаходити завершення, хоч би йшлося про кінець мелодії чи завершення думки, про фінальну п'яту дію трагедії чи завершення державної справи. Майстри другого ступеня наприкінці своєї справи завжди робляться неспокійними і мало коли вступають у море так гордо, спокійно і пропорційно, як, наприклад, гора у Портофіно, там, де Генуейська затока, доспівує до кінця свою мелодію. 282. Хода Певні розумові маневри, якими навіть великі особистості виказують своє плебейське або напівплебейське походження, зрадницькою виявляється здебільшого хода, перебіг їхніх думок. Вони не вміють ходити. Так навіть Наполеон на свою глибоку прикрість не вмів вступати по-царськи і легітимно в тих випадках, коли це бувало справді доречно. Скажімо, на великих коронаційних процесіях. Він і тут бував лише ватажком колони, гордим і водночас квапливим, і головне, свідомим цього. Комедне видовище являють собою ті письменники, що драпірують себе шурхітливими брижами довгих фраз і пишних зворотів. У такий спосіб вони намагаються заховати свої ноги. 283 піонери Я вітаю всі ознаки наближення більш мужньої, войовничої доби, яка перш за все знову віддасть належне відвазі. Бо їй призначено прокласти шлях більш високій добі – і накопичувати сили, які згодом цій останній знадобляться. Добі, що впровадить відвагу в пізнання і вестиме війни за думки та їхні наслідки. Для цього вже зараз потрібні численні безстрашні піонери, які однак не можуть виникнути з нічого, а надто з піску і на сьогоднішньої цивілізації й культури великих міст. Мовчазні й самотні лицарі, що вміють бути рішучими і стійкими та задовольнятися непримітними справами. Люди з внутрішньою схильністю шукати у всіх речах те, що в них належить перебороти. Люди, яким так само притаманні веселість, терпіння, простота і презирство до будь-якої великої марноти, як великодушність у перемозі і поблажливість до дрібної марноти у всіх переможених. Люди з гострим і незалежним судженням щодо всіх переможців про частку випадковості в будь-якій перемозі й славі. Люди з власними святами, власними буднями, власними днями жалоби, звичні і впевнені командувачі і однаково готові, коли слід коритися, в тому і в іншому однаково горді, однаково віддані своїй справі. Люди більш схильні до ризику, продуктивніші, щасливіші. Бо, повірте мені, Таємниця найвищої продуктивності і задоволення від життя – це жити у небезпеці. Будуйте свої міста на схилах Везувія. Скеровуйте свої кораблі у незвідані моря. Живіть у війнах з рівними вам і з самими собою. Будьте розбійниками і завойовниками, поки ви не можете бути володарями і власниками. Ви що пізнаєте? Невдовзі настане час, коли ви зможете задовольнятися життям лякливих оленів, що ховаються по лісах. Зрештою, пізнання протягне руку по те, що йому пасує. Воно виявить бажання панувати і володіти. І ви разом з ним 284. Віра в себе Взагалі не всі мають віру в себе. Із цих небагатьох одні отримують її як корисну сліпоту або часткове затьмарення розуму. Що побачили б вони, якби спроможні були прозріти себе до самого дна? Інші, натомість, мають самі здобути собі цю віру. Все, що роблять вони хорошого – Кмітливого, значного, виступає перш за все аргументом проти скептика, що живе всередині них. Саме її належить переконати чи умовити, для чого потрібна майже геніальність. Вони надзвичайно самоневдоволені. 285. Ексельсіор де далі вище Ти ніколи більше не молитимешся, ніколи більше не боготворитимеш, ніколи більше не заспокоїшся у безмежній довірі. Ти забороняєш собі зупинитися перед остаточною мудрістю, остаточною добротою, остаточною силою і розпрягти свої думки. Ти не маєш вічної варти і друга для своїх семи самотностей Ти живеш без краєвиду на гору, вершина якої засніжена, а серце палає вогнем Більше немає тобі ні месника, ні остаточного реформатора Немає більше сенсу в тому, що відбувається, ні любові в тому, що трапляється з тобою «Не має більше серце твоє притулку, де йому було б що знаходити, а нині й шукати. Ти опираєшся якомусь остаточному миру, ти хочеш вічного кругобігу війни і миру, людина зречення. Чи хочеш ти всього зректися? Хто дасть тобі силу для цього? Ніхто ще не мав цієї сили». Є озеро, що якогось разу відмовилося виливатися і спорудило собі греблю там, де воно вперше виливалося. Відтоді рівень води у цьому озері піднімається дедалі вище. Ймовірно, саме зречення сповнить нас сили, яка допоможе витримати саме ж такі зречення. Ймовірно, людина почне підніматися дедалі вище, Відколи перестане виливатися у Бога. 286. Засторога. Тут всі надії, що однак ви побачите і почуєте з них, Якщо у своїй власній душі ви не пережили блиск і жар, і ранкову зорю. Я можу тільки припустити, не більше я не здатен. Зрушувати каміння, обертати звірів на людей, цього ви хочете від мене? Ох, якщо ви досі каміння і звірі, спершу пошукайте свого Орфея. 287. Жадання сліпоти Мої думки, сказав мандрівник своїй тіні, мають показувати мені, де я стою але їм не слід виказувати мені, куди я йду. Я люблю залишатися несвідомим щодо майбутнього і не бажаю загинути від нетерпіння і перечуття обіцяних подій. 288. Піднесений дух Мені здається, що люди здебільшого взагалі не вірять в піднесення духу, хіба що у миттєві на чверть години щонайбільше, за винятком тих лічених осіб, які з досвіду знають велику тривалість високого почуття. Але бути цілковито людиною одного високого почуття втіленням одного єдиного високого духу – це досі лишається тільки мрією і чарівною ймовірністю. Історія не давала нам ще жодного достовірного прикладу. А однак вона могла одного дня народити таких людей за умови збігу численних відповідних умов, що їх наразі не може створити жодна щаслива випадковість. Можливо, той стан, який досі тільки зрідка прогулькує у наших душах, у вигляді миттєвого унікального відчуття. Для цих майбутніх душ стане звичайним станом душі. Невпинний рух між високим і глибоким і почуття високого і глибокого, ніби постійне сходження сходами вгору і водночас спочивання на хмарах. 289. Усім на борт. Замислившись про те, як діє на кожну людину загальне філософське обґрунтування її способу життя і мислення, а саме зігріває, благословляє кожну світячи індивідуально, звільняючи від залежності на хвалу і осуд, роблячи плодотворними, самодостатніми, багатими, щедрими на щастя і доброзичливість, безнастанно перетворюючи зло на добро, Доводячи всі сили до цвітіння і дозрівання І не даючи зійти малому і великому бур'яну скорботи і досади Усвідомивши це, вигукнуть люди От якби нам ще багато таких сонць Злі й нещасні й виняткові Всі вони нехай мають свою філософію Свої права, своє сонячне сяйво і не треба їм жодного співчуття. Час нам відучитися від цього пароксизму, зарозумілості. Попри те, що винятково саме його найнаполегливіше навчалося досі людство. Жодних сповідників, екзорцистів і спокутувачів. Натомість потрібна нова справедливість, нові розв'язання – Нові філософи Моральна земля теж кругла На моральній землі теж є антиподи І антиподи мають своє право на існування Належить іще відкрити новий світ і не один Тож насудна філософи Всім на борт 290 Одне з необхідним Надавати стиль своєму характеру – це велике і рідкісне мистецтво. У ньому вправляється той, хто, оглянувши всі свої природні переваги і слабкості, включає їх у свої подальші художні плани, домагаючись того, щоб кожна риса постала артистично виразною і раціонально обґрунтованою і щоб навіть слабкості видавалися чарівними. Отут треба додати дещо від другої вдачі, отам відтяти шматочок від першої натури, щоразу з винятковою старанністю і щоденними зусиллями. Отут випинає якась потворність, що не надається до усунення, а там вона видаватиметься чимось піднесеним. Чимало неясного, що не бажає прибрати чіткої форми, накопичується для використання у майбутньому. Воно малюватиме перспективу розвитку особистости, створюватиме відчуття глибини. Нарешті, коли творіння завершено, розкривається вся послідовна строгість смаку, з якої його вибудовано і викликано. Як у цілому, так і у деталях А хороший то смак чи поганий не так важливо, як вважається Досить того, що це смак і край Найбільш сильні владні натури знаходитимуть Найбільш витончену втіху в цій непохитності В цій довершеності, підпорядкованій їхнім власним законам Їхній пристрасний владний дух відчуває полегшення на вигляд будь-якої приборканої природи, переможеної, поставленої на службу їхній волі. Навіть якщо їм випаде зводити палаци і садити парки, вони докладуть зусиль, щоб не дати волю природі. Натомість є слабкі натури, що не володіють собою, і які терпіти не можуть будь-які обмеження стилю. Вони відчувають, що застосування до них тієї таки зловісної строгої послідовності неодмінно вульгаризує їх своїм впливом. служачи їй, вони стають рабами, їм ненависне служіння. Такі натури, а вони... Духовно й інтелектуально Бувають особистостями першого гатунку Завжди намагаються підлаштуватися під вільну природу Або тлумачити самих себе і своє оточення у її контексті Розкуті, свавільні, фантастичні, безладні, спонтанні Так поводячись, вони чинять правильно Оскільки тільки у такий спосіб можуть вдовольнити себе Бо тільки одне є необхідним Щоб людина домоглася стану задоволення собою Хоч у такий спосіб, хоч за допомогою якоїсь поезії й мистецтва Тільки тоді людина взагалі набуває стерпного вигляду Хто невдоволений собою, той завжди ладний мститися за це. А ми відтак стаємо його жертвами, вже навіть у тому, що приречені терпіти його потворний вигляд. Бо вигляд потворного робить нас злими і похмурими. 291 Генуя я доволі тривалий час вдивлявся у це місто і його вілли, і декоративні парки. У населені квартали на верхівках пагорбів і на схилах. В результаті я маю ствердити, що бачу обличчя минулих поколінь. Ця місцина роїться живими портретними відтвореннями відважних і владних людей. Вони жили і хотіли жити далі. Про це вони засвідчили мені своїми будинками, зведеними і декорованими, на багато сторіч, а не на швидкоплинну добу. Вони добре ставилися до життя, хоч як би кепсько могли ставитися одні до одних. Мені завжди вважається будівельник, що пильно вдивляється в усі далекі й поближні споруди, а також у місто, море, і гірські кряжі, цим поглядом виявляючи владу і завоювання. Все навколо він прагне підпорядкувати своїм планам і вже як частину цього плану зробити своєю власністю. Вся тутешня місцевість позаростала цією розкішною, ненаситною жагою володіння і користання. І так само, як на чужині, ці люди не визнавали жодних кордонів. І у своєму жаданні нового споруджували новий світ поруч зі старим. Так у себе вдома кожен з них постійно повставав на іншого, вправляючись у підкресленні своєї переваги і прокладаючи між собою і сусідом межу особистої нескінченности. Кожен наново завойовував для себе свою батьківщину – здобуваючи її своїми архітектонічними вигадками і переробляючи її у дивовижний спосіб, як власний будинок. У містобудуванні півночі панує закон і загальний потяг до законностей слухняності, що поєднується з внутрішнім самоврівноваженням і самовпорядкуванням, яке мало володіти душею цих будівничих. Тут на кожному розі зустрічається самодостатня людина, що знається на морі, пригодах і сході. Людина, яка має ні за що закон і сусіда, якщо їй набридло мати з ними справу. І заздрісним поглядом міріє все усталене і старе. З дивовижною вигадливістю силкується він, бодай подумки, переробити все це наново. Докласти до всього власну руку, власне почуття, Бодай на одну тільки сонячну полуденну мить, Коли невситима меланхолійна душа нарешті відчує задоволення, А перед очима лежатиме тільки своє, власне, і нічого чужого. 292. Проповідникам моралі Я не маю наміру проповідувати мораль, але тим, хто це робить, я дав би пораду. Якщо ви хочете остаточно зганьбити і знецінити найпрекрасніші поняття і стани душі, то далі просторікуйте про них у той самий спосіб, що й досі. Настроміть їх нарати ще вашої моралі і торочте зранку до вечора про щастя з чеснот, про душевний спокій, про справедливість і про неминучість відплати. Вашими зусиллями всі ці славні речі нарешті заживуть собі популярності і передаватимуться з вуст в уста. Але відтак зійде з них усе золото, ба більше того, все золото в них перетвориться на свинець. Воїстину ви таки знаєтесь на мистецтві алхімії на виворіт на знеціненні найціннішого а спробуйте лише якось інший рецепт щоб уникнути результату протилежного до бажаного як досі бувало заперечуйте ці прекрасні речі звільніть їх від плебейського схвалення і утримайте від поширення зробіть їх знову властивістю відлюдькуватих і сором'язливих самотніх душ і скажіть Мораль – це щось заборонене. Можливо, таким шляхом ви прихилите до цих речей той тип людей, від яких єдиних щось залежить. Я маю на увазі героїчні натури. Але тоді має бути в цьому щось, що вселяє страх, а не огиду, як було досі. Чи ж не можна сьогодні сказати про мораль словами майстра Еггарта? «Я молю Бога, щоб він звільнив мене від Бога!» 293. Наша атмосфера Нам це добре відомо. Тому, хто лише мимохідь разочок скидає оком на науку, у тій манері, в якій це роблять жінки, і, на жаль, також чимало митців, видається за паморочливою і лякає характерна строгість у служінні їй непохитність як у малому, так і у великому, швидкість у зважуванні судженнях, висновках особливо лякає те, що у цій царині вимагають найважчого, що тут заведено робити. Все можливе без жодної похвали і винагород. А чути випадає, скоріше, гучний осуд і догану, як між солдатами у війську. Бо гарна робота вважається тут за правило, а про рахунок – за виняток. А правила тут, як усюди, нещедрі на похвали. З цією суворістю науки ситуація така сама – як з формами вічливости у вишуканому товаристві. Вони лякають непосвячених. Натомість, хто звик до неї, не може жити інакше, ніж у цій світлій, прозорій, насиченій і сильно наелектризованій атмосфері, мужній атмосфері. В інших місцях йому бракує чистоти й повітря, він підозрює, що там його найкраще мистецтво не піде на користь іншим і на радість йому самому, що пів життя його піде на марно, у з'ясуванні непорозумінь, що вічно треба буде багато чого остерігатися, багато чого приховувати і тримати при собі, суцільне марнування сил. Тим часом, як у цій суворій і ясній стихії, його сила реалізується сповна. Тут він здатний ширяти у повітрі. Навіщо ж йому знов опускатися у ту каламутну воду, де мусиш борсатися і переходити в брід, бруднячи свої крила? Ні, нам дуже важко жити, нічого не вдієш. Ми народжені для повітря. Для чистої атмосфери Ми суперники світла Ми, подібно до світла Найохочіше помчали б по порошинках ефіру Не від сонця, а до сонця Але ми не маємо сили на це Тож робімо те єдине, що ми можемо Несімо світло до землі Будьмо світлом для землі для цього ми маємо наші крила, і нашу швидкість, і нашу суворість. Саме це робить нас мужніми і навіть страшними, як вогонь. Нехай бояться нас ті, хто не здатний зігрітися і освітитися нами. 294. Проти наклепників природи Мені неприємні люди, у яких кожна природна схильність Негайно перетворюється на хворобу На якесь перекручення І навіть на щось ганебне Саме вони спокусили нас на думку Ніби схильності й потяги людини За своєю природою є злом Саме вони відповідальні за нашу Велику несправедливість До своєї власної природи І до природи взагалі На світі доволі людей які здатні граційно і безтурботно віддаватися своїм потягам. Однак вони не роблять цього через страх перед уявною лихою сутністю природи. Саме тому склалося так, що серед людей залишилося мало благородства, ознакою якого завжди буде відсутність страху перед собою. Коли ми не чекаємо від себе нічого ганебного, Коли летимо стрім голов, куди нас вабить Нас, вільнонароджених птахів. Хоч би куди ми прилетіли, навколо нас Завжди буде воля і сонячне світло. 295. Нетривалі звички я люблю нетривалі звички і вважаю їх неоціненним засобом пізнавати багато речей і станів до солодощів чи гіркоти самісінької їх основи. Моя вдача цілком пристосована для нетривалих звичок. Навіть у потребах тілесного здоров'я і взагалі, наскільки я в змозі бачити, у всіх питаннях від найбанальніших – до найвищих. Я завжди вірю, що ось ця звичка тепер задовольнить мене на тривалий час. Нетривала звичка має також властивість захоплюватися тією пристрасною вірою, якою є віра у вічне тривання того, що я знайшов і упізнав на заздрість іншим. І ось вона живить мене вдень і вночі. Розливаючись глибоким задоволенням всередині мене і навколо мене таким чином, що я вже не жадаю нічого іншому, не порівнюю і не зневажаю чи ненавиджу. Проте одного чудового дня надходить мить, коли гарна звичка йде від мене. Не як така, що тепер викликає огиду, а заспокоєна і насичена мною так само, як я нею. І так ніби нам належить подякувати одне одному і потиснути одне одному руки на прощання. А під дверима вже чекає нова звичка, і моя віра вже з нею. Непохитна шалениця і розумниця. Віра у те, що ця нова звичка є правильною, остаточною. Така ситуація у мене з харчуванням Думками, людьми, містами, віршами, музикою, навчанням, розпорядком дня, стилем життя. Я натомість терпіти не можу тривалі звички. Я відчуваю, що до мене наближається якийсь тиран, і що моя життєва атмосфера згущується там, де з волі обставин тривалі звички видаються необхідністю. Наприклад, з огляду на посадове становище – у постійних взаєминах з тими самими людьми на постійному місці проживання або через той чи інший стан здоров'я. Насправді я глибоко вдячний своїй недолі і хворобливості і всьому, що є в мені недосконалого, за те, що вони надають мені численні лазівки, крізь які я можу вислиснути з тривалих звичок. Звісно, Геть нестерпним, справді жахливим, стало б для мене життя, геть позбавлене звичок. Життя, що постійно вимагало б імпровізації. Воно б стало моїм сибірським засланням. 296. Стала репутація. Стала репутація раніше була вкрай корисним надбанням. Ще й нині там, де суспільство керується ще стадним інстинктом, кожній окремій людині найдоцільніше створювати враження про свій характер і свої заняття як про щось незмінне, навіть якщо, по суті, вони такими не є. На нього можна покластися, він завжди такий, яким ми його давно знаємо. Ось похвала, що найбільше важить для суспільства в усіх небезпечних ситуаціях. Суспільство відчуває задоволення, завжди маючи на похваті надійне, готове до застосування знаряддя в чеснотах одного, у честолюбстві іншого, в думках і пристрастях третього. Воно високо шанує цю інструментальну природу, Цю вірність собі, цю непорушність у поглядах, прагненнях і навіть вадах. Така оцінка розквітла одночасно з моральністю і процвітає нині всюди, виховуючи характери і дискредитуючи будь-які зміни, переучування і самоперетворення. То хоч би якою великою була вигода від такого способу мислення, для пізнання він завжди становить найшкідливіший тип загального судження, оскільки тут засуджується і дискредитується добра воля того, хто пізнає, і щоразу сміливо висловлюється проти своєї попередньої думки, і взагалі недовірлива до всього, що намагається в нас укоренитися». Душевний лад мислителя, що вступає у суперечність зі сталою репутацією, вважають ганебним, тим часом як закам'янілість поглядів вихваляють на всі лади. Під гнітом такої дійсності ми досі змушені існувати. Як же тяжко живеться, коли відчуваєш, як над тобою тяжіють усталені судження багатьох тисячоліть. Можливо, впродовж тих багатьох тисячоліть пізнання мало не надто чисте сумління. Скільки ж презирства до себе і таємного самоприниження мало бути в історії найвидатніших умів. 297. Здатність суперечити Нині кожному відомо, що вміння терпіти суперечності є ознакою високої культури – Дехто навіть, що більш розвинена людина, шукає суперечності і приміряє їх на себе, щоб отримати через них підказку щодо якоїсь своєї, досі їй невідомої риси. Але вміти суперечити, досягати чистоти сумління за ворожого ставлення до всього усталеного, традиційного, канонізованого – це щось більше за обидві вище поіменовані здатності і виступає чимось дійсно великим, новим, дивовижним в нашій культурі, найрішучішим кроком звільненого духу. Хто це знає? 298. Зітхання Я упіймав цю раптову думку мимохідь, і наспіх скористався найближчими випадковими словами, щоб зв'язати її і не дати їй відлетіти. Однак вона померла у цих різких словах і повисла, теліпаючись у них, а я, дивлячись на неї, заледве вже пригадую, чому я міг так радіти, упіймавши цю пташку. 299. Чого варто вчитися у митців? Які ми засоби маємо, щоб робити речі красивими, привабливими, жаданими, якщо вони такими не є? А я гадаю, самі собою вони такими не є ніколи. Тут нам є чого повчитися у медиків, коли вони, наприклад, розводять гіркі трунки або додають у свої мікстури вино і цукор. Але ще більше можна повчитися цього у митців, які тільки те роблять, що вдаються до подібних вигадок і кунштюків. Віддалятися від речей на таку відстань, щоб не бачити їх надто детально, а натомість добачати, чого в них немає, щоб взагалі ще їх бачити. Розглядати речі під кутом або ніби у перерізі, Розташовувати їх так, щоб вони частково затуляли одні одних або поставали тільки у перспективі. Дивитися на них крізь кольорове скло або у призахідному рожевому світлі. Оповивати їх напівпрозорими лисуваннями і драпіруваннями. Всього цього нам варто вчитися у художників, а в дечому бути навіть мудрішими за них бо їхня витончена влада зазвичай припиняється там, де припиняється мистецтво і починається життя. Ми натомість хочемо бути поетами нашого життя і перш за все у дрібному і повсякденному.